Senyores, senyors, molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella, des d'aquí, des del 91.6 de la FM, ens estàs escoltant, sintonitzant i també a través de la nostra pàgina web www.rtv.com rtb-guiomitxefaima.com Dues vies, dues canals per sintonitzar-nos, per escoltar-nos aquí a la sintonia de ràdio Trinitat Vella tal i com hem dit i comencem amb bona música amb música així fresqueta per anar-nos, doncs això escalfant una mica en aquest matí de dir Micres. Molt bé, doncs ens queden 3 dies només per agafar les vacances i avui tenim un programa d'aquells que no ens l'acabarem la, no perquè tenim moltíssimes coses a comentar-vos En primer lloc, presentar-vos a les nostres col·laboradores uh, davant meu tinc a la Mireia Gutiérrez que avui no se n'ha anat d'excursió, avui la tenim aquí en present Molt bon dia I bon dia Bon dia També tenim a Silvia Hernández, molt Molt bon dia, bon dia. A Belencano bon dia, bon dia I a Xema Ben Benhamduts Molt bon, bon dia Doncs amb elles realitzarem el programa d'avui Ara el que farem serà una petita pausa Però no marxeu perquè avui tenim Tal i com us he dit, moltes coses A comentar-vos Començarem parlant d'un programa que es diu Joves en futur I tenim amb nosaltres a Miquel Nebot Al qual us, us presentarem d'aquí uns segons Fins ara Doncs avui ens hem saltat les notícies, ja comentarem demà alguna informació que ens arribi, clar que tenim unes quantes, i la veritat és que ens ha arribat alguna notícia nova a la redacció, però avui tenim nosaltres el Miquel Napot. Molt bon dia. Bon dia. Doncs n'agradaria que ens expliquessis en què consisteix aquest programa Joves en Futur, que avui ens pots parlar. Bé, bueno, el programa Joves en Futur és un programa que portem des d'aquí de tenir jove, uh -huh. i bueno, portem en col·laboració amb Barcelona Activa, Ara mateix portem tres mesos en funcionament i és un programa adreçat a joves de 6 a 24 anys que, bueno, que no estan treballant, que no estan estudiant i que bueno, estan buscant una sortida laboral i també una formació de cara al treball i bueno, aquest programa ara mateix doncs, ha ofert mm, cursos de formació durant 3 mesos a joves d'aquesta edat, sigui 16 a 24 anys uh -huh. amb turisme i australia, comerç, instal·lacions i manteniment informàtica i telecomunicacions i sabers de proximitat uh -huh. a part d'aquesta eh, formació que durà 3 mesos eh, que és una formació de 400 hores si acaben aquesta formació, se'ls ofereix la possibilitat d'accedir doncs, a un contracte de formació durant sis mesos en una empresa del sector. Per exemple, si algú acaba el curs d'estacions i de manteniment, potser aconseguís un contracte de formació doncs, en què seria doncs, una empresa de manteniments bàsics o potser un hotel per fer manteniments. I bueno, després la possible possibilitat de que... Bueno, eh, passin a formar part de plantilla a l'empresa o sigui que bueno, és una bona mm. oportunitat en aquest sentit o sigui que vosaltres oferiu totes les vies possibles perquè aquesta gent s'incorpori al món del treball no? bueno, això intentem sí. <laughs> en això estàs, no? Bueno. a veure, és un programa que sí que té moltes garanties de cara a la inserció i bueno sí que ofereix com a mínim doncs, a part la formació una remuneració no? que moltes clar. vegades tens un curs i bueno, clar. he acabat el curs i ara què? No? o sigui, mm. ha buscat treball un altre cop doncs molt bé, no? Fabuloso. Uh -huh. I, bueno, amb això, en aquest programa es poden inscriure joves que no siguin acabat l'ESO, o que tinguin únicament l'ESO, eh, s'esclou tota la gent que ha fet un grau mig, o ha fet un batxillerat o una carrera, perquè, bueno, s'entén que, bueno, que uh -huh. ja tenen més garanties per accedir al mercat laboral, uh -huh. i, bueno, eh, o sigui, més diríem. gent que no té una formació prèvia. No? Exactament, diríem que és uh -huh. gent que, bueno, té una formació més baixa uh -huh. en aquest nivell, i, bueno, seria més complicat uh -huh. i bueno, després d'això també ofereix la possibilitat de treure l'ESO a través d'internet a, a través de l'Institut Obert de Catalunya uh -huh. a tota aquella gent doncs, que no se l'ha tret durant la fase de contractacions uh -huh. anirien treballant i estudiant a l'hora o sigui, uh -huh. molt poqueta cosa però bueno, m'han fet uh -huh. o sigui, seria això o sigui, les edats han, han de ser entre 16 i 24 anys i havent acabat el que és el vaixellar el, el, el que és primària, suposo eh, bueno Sí o no. O si sigui, poden acabar l'ESO i poden no haver-la acabat. O sigui, una persona uh -huh. que s'ha quedat a segon o a tercer, doncs, pot fer el, el programa, també. Uh -huh. Una persona que ha acabat únicament l'ESO, si sí. si ha entrat un grau mig i l'ha aprovat, doncs no. Uh -huh. O sigui, seria únicament per gent que ha fet eh, l'ESO o no la finalitzada. Uh -huh. Seria això. D'acord. Doncs, si vols afegir alguna cosa més al respecte que puguem parlar d'aquest tema... No, bueno, simplement... Eh, Sí. Convido a tota la gent que està interessada en participar en aquest programa a, a que ens visita aquí a les oficines de, de Trini Jove, uh -huh. a carrer, carrer d'autor de la Trinitat 17, o ens truqueu per telèfon al 93 345 92 21, pregunti uh -huh. per al programa o per mi, per Miquel Labot, uh -huh. i si tenen qualsevol dubte, doncs la puc respondre també al, al nostre email que és jovesenfutur, arroba trinijove.org. I bé, bueno, simplement dic que tenim fins al 15 de setembre de plaç per captar gent uh -huh. i que bé, bueno, tots els joves de, del barri que ens estiguin sentint sí. doncs que estan convidats. Doncs ja ho sabeu, tal com ens diu Miquel Nebot, tots els joves del barri que es trobin entre els 16 i els 24 anys i no tinguin una formació i volen accedir al mercat de treball i ho veuen, que la cosa està una mica complicada, doncs que s'acostin aquí a la Fundació Trini Jove, que és al carrer del Turó de la Trinitat número 17, que preguntin pel Miquel Nebot i ell us parlarà del programa Joves en Futur. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs amb aquesta informació nosaltres continuem amb el nostre programa i atenció perquè ara sí, ara sí som dimecres, eh, hem de tirar la casa per la finestra i farem la nostra habitual tertúlia, així que mm, escolta'm ara una mica de música, ens preparem i tornem tot seguit. Fins ara! You got that? That's fine. Yeah, shut okay. it up. Great right? in the kitchen. On the red carpet. Step eight Anything you want, oh yes, you get it. I on the town, so okay. we up a club. I'm uh -huh. for all uh -huh. lives on us. Yeah. So when the man yeah. says make it a fuck.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 Molt bé, doncs ja som aquí de nou, uh, després d'escoltar aquests minuts musicals per presentar-vos la nostra habitual tertúlia. Doncs tenim, com us he dit abans, a la Mireia Gutiérrez, que avui ha abandonat els carrers i ja és aquí a, a casa nostra, doncs per oferir-vos oferir la seva opinió. Ja em trobava a faltar aquí. Sí, sí, sí, sí, no. sí ja teníem com ho saps. el mono. Ja tenia... Ja tenia... El mono. <laughs> Havíem perdut <parlat> al nord. <laughs> doncs també sí. doncs tenim que sí, sí. en Joan Francesc Albarracín, que avui oh. ha ofert el seu últim programa de la temporada del 2 de recomanada, molt d'èxit i amb molta il·lusió per per no tota l'amisosora ja també el trobarem a faltar en ja les manifestacions sí. al carrer demanant aquest programa portals a de casa del mar. Ens de sortit al carrer disfressat perquè no em reconeguin. Mer <ríe> recordeu cal dos i recomanada continuar tot l'estiu de dilluns a divendres de 12 dot, de del migdia a 1 de 12 dot, a 1. Que jo eh, en el programa m'he equivocat i he dit eh, de 12 a 12, doncs no el director de l'emissora ja. diu que és de 12 a 1, doncs ja està 12. ja tindrem Joan Francesc per tot l'estiu podràs escoltar sempre que vulguis de dilluns a divendres sí. bé, almenys escoltarem notícies diferents de les que acostumem a escoltar a aquesta, en aquesta franja horària també tenim a la Sílvia Hernández i a la Belencano, que estan per aquí donant voltes, eh, buscant informació per oferir-nos aquí d'aquí una estona. Estan a la redacció. Això, estan a la redacció. També tenim al Gaudens Astre, que és vell d'aquí de Sant André i Voluntariat Social, i a la Jaima Benhamduts, que la tenim aquí també al nostre costat. Molt bon dia. Bon jo dia. estic aquí encara. Molt bé, sí senyora. <ríe> doncs, no ho sé, uh, ja, a veure, ahir uh, el que va passar és que han tornat els papers que ja ara ja no són de Salamanca, ara ja són de Catalunya, ah. i aquesta vegada, sense manifestacions ni carretons de matinada amb escorta policial, doncs l'arxiu de Salamanca ha estat transferit a l'Arxiu Nacional de Catalunya, són 365 caixes de documents espoliats de sindicats, Partits polítics i particulars procedents de la màquina burocràtica de la repressió franquista, les capses, la penúltima entrega del procés de devolució iniciat al 2006, contenen milers de documents, molts d'ells taparassa rutinària, però fins i tot en aquest tipus d'escrits i reviuen milers d'històries de compromís polític, sindical o cultural que per als represòrs eren doncs prou arguments per un Consell de Guerra o una causa de depuració doncs eh, el que sí que us podem dir és que a part del seu contingut la Generalitat de Catalunya tornarà quan sigui possible als seus legítims eh, propietaris hi ha arxius de l'UGT hi ha eh, papers que parlen del pari de significar-se eh, de la columna d'Urruti a papers del Suc i d'Esquerra Republicana de Frederica Montseny de Francesc Cambó d'Esbert, Rovira i d'Olver Caritat Mercader Memòries Anarquistes bé, hi ha una mica, una mica de tot no? sí. i també és, doncs, parla dels centres republicans del socors roig, de demandants tenassos doncs, a veure què és el que podem dir al respecte d'aquests papers de Salamanca que ens han tornat justament doncs, a, a, ahir no? sí. Quants anys fa que dura la comèdia aquesta? Uh, força, força temps perquè estem parlant de 365 capses que, que sí, han tornat però... i estem parlant de l'època de la república o sigui que... no vull dir que jo quan, quan feia aquesta pregunta retòrica que em referia a quants anys fa que estem parlant de sí. que aquests papers s'han de tornar als seus legítims propietaris uh. fa jo que sé 20 anys, 25 anys que se n'està parlant i i amb aquesta tramesa que acabes de comentar oh. no s'ha acabat eh? no. No. perquè encara n'hi ha sí, sí, sí. o sigui, uh, per, per última entrega em sembla que ara al 2006 n'hi va haver la primera Entrem. tramesa sí. Sí. ara uh, la segona i encara espera't oh. cal que, que això vagi per fer cicles? sí, sí, sí la segona família potser s'acabarà abans sí. gairebé no, no sé, sí. aquest uh, en fi, és una vergonya, vull dir, és una vergonya de, de moltes vergonyes que hem d'aguantar. Ja no, jo, no, jo penso penso que, que això és un gra de, de sorra comparat amb el, el que realment havia de ser una mica la, el reivindicar la memòria històrica conforme al, al, que, al que ha estat i no que, que, est, que estigui inclús repassant l'aliança al, al, al Garzón per culpa de, del tema aquest de... de, de obrir les forces comunes i penso que això és molt més important, perquè indica que, que realment, per exemple mentre que l'Església Catòlica ha estat beatificant i santificant a tots els, els màrtirs que, que va haver que sí que és veritat que hi va haver gent que, que va ser eh, represaliada pel banc eh, republicà, però que el banc fascista eh, cap dels, dels del banc fascista ha pogut ser canonitzat ni coses d'aquestes, i va haver-hi gent eh, que, que va estar eh, sacerdots i tots que van ser represaliats pels pel franquistes i coses d'aquestes i ara es nega el, el dret a que la gent pugui enterrar, el, bueno eh, diríem, saber on són els seus els seus parents eh, que estan que, mort, que en molts casos ni, ni, ni tan sols eh, poden averiguar eh, i que eh, obrir aquestes forces comunes sigui un problema de, de, que, que, que causi una, una, un impacte tan no sé per quina raó s'han d'oposar aquestes... segons tinc entès i corregiu-me si m'equivoco perquè sí, sí, no... potser m'equivoqui però tinc entès que el Garzón està expedientat per això no pel fet mateix de demanar aquesta revisió històrica ja. sinó simplement perquè no era la seva atribució tinc entès que ell no estava habilitat per fer això, Ei, tinc entès, insisteixo eh? el, no, jo penso que, que el tema és a, dir, és a dir, ell ha fet una feina, un treball que no li corresponia i per mm. tant el consell judicial o qui, qui sigui doncs, li, ha, li ha obert un expedient perquè s'ha ficat allà on no estava habilitat per ficar-se. Tinc entès que era això, ara. Jo, jo tenia entès que havia hi havia estat la falange eh, tradicional, o sigui, el, el, aquests, que l'havien denunciat per culpa de que hi havia hagut una, en el 77, em penso, 1977, i va haver hi una llei que deia que, no, que era diríem, la llei de punt punto final. En sí. aquest aspecte. Aquí. i que, que per culpa de que saltava aquest, eh, aquest, eh, aquesta llei, era pel que eh, li van processar. i penso que és per això eh? el que passa que jo a veure jo comprenc perfectament que la, els familiars de les víctimes, sí. evidentíssimament, que volen saber on són els seus morts. Escolta, Humanament és perfectament comprensible i no hi tinc res a dir des del punt de vista humà uh -huh. com a sí. persona sí. cap problema. Ara a nivell social, a eh, reobrir totes aquestes belles ferides, ho trobo una mica complicat.ure no? per, per per per per perquè? Perè de ser complicat a veure. Mira, per una raó. a veure si obrim les ferides que van ocasionar els feixistes, sí, crec que en justícia hauríem d'obrir les ferides que van provocar els rojos. Sí, però ja, ja, ja les van obrir durant, le, durant el sí, període sí. dels 40 anys no es va obrir tot el procés aquest. No s'han de... certificat i beatificat a, a tots aquests i no, i no eh, vídues eh, de, de, han cobrat i tenien estancs eh, per culpa de que eh, havien, havien caigut. Eh, pels... el, que, el, el, que vull dir, el que vull dir és que és molt complicat ser absolutament imparcial imparcials en, en, en aquestes revisions històriques. a veure, però si, si ara, per exemple, si diguéssim que el judici que sé jo, contra el francès Macià que, va ser, que, que, que, que, que, que se l'havia deloldre. I ara això no es pot, no es pot reivindicar, per reivindicar es pot reivindicar però no te la, no te l'admeten bueno, perquè ja sabem com, com va per allò, veure, sí, però, però en tema són coses que, que dius Això és una, una, una un... va ser un acte de represàlia en compte de, de, del poder de, diríem del govern eh, eh, legítim uh -huh. i aquests que es van fer amb el, amb el poder eh, els golpistes o sigui i van fer judicis que ara no es poden dir no, no, que és que això no és, no és que aquest senyor no era culpable, per què no es pot fer? per què no es poden fer l'anul·lació la quin saps problema per saps, quin saps problema, saps, saps problema per què? social crea això? Saps per què? Digues. perquè Espanya no ha tingut una ruptura el que Espanya ha experimentat des de la mort de Franco cap aquí és una transició és a dir, és molt diferent una ruptura que una transició. Perquè, home, el mateix cap d'estat d'avui que tenim, el rei, és una persona que està en el seu càrrec perquè un dictador va voler que estigués. Sí, jo et dic una cosa. És a dir, el que dic jo és això, és la transició. No hi hagut una ruptura. Per tant, els que hi ha ara són hereus i són corresponsables de moralment del que van fer els anteriors eh? però anem a veure mm. però ja n'hi ha, ha hagut una, una evolució de, de 30 30 anys segons com es miri evolució evolució de 30 anys jo penso que, que hi, algun canvi hauria sí. ha d'haver-hi home ja ens han tornat molts papers de Salamanca sí. però això és el xocolata de lloro oi oh, tant, però... perdó però, però digue'm, digue'm si això que és més, més o sigui que va més a la moral perquè ja no és més que simplement reconèixer que aquests judicis sumaríssims eh, en tot cas eren injustos i que eren condemns sí, sí. Que jo hi ha coses que no entenc com una, com una evolució perquè a veure en l'època de, de, del Franco es, es matava per, per, per parlar en català als carrers i ara Surts, uh, estan fent el, el, el mateix sense matar <ríe> o sigui eh, o sigui estan què estan... estan... pots dir Jordi? sí, <ríe> Jordi. no, que, que a veure que, que, que estan uh, els mateixos espanyols estan anant en contra de, del català, l'única cosa que ara en aquests moments doncs uh, no, no utilitzen les armes però, però és el mateix no, no, no, no, jo no ho veig com una evolució sí, sí, no, no, no. és que l'estat espanyol està anclat on estava Espanya 1 i no 51 aquest famós aquesta famosa eh, yeah. refrany o dit o digue-li well, com vulguis sí. queda vigent i voldria recordar, voldria recordar a, a propòsit dels papers de Salamanca que l'any 1910 93 em sembla si no recordo malament quan va esclatar tota aquesta reivindicació catalana de que ens havien de tornar els papers a Salamanca i tot això va haver-hi una manifestació molt important a la mateixa ciutat de Salamanca i no sé si recordareu el que va dir un famós nacionalista espanyol sembla que es deia, em sembla que es deia Lázaro Carreter ah sí que era el, com, eh? el gramàtic aquest eh? va, doncs aquest home sense tallar-se, va dir des del balcó de l'Ajuntament de Salamanca, si no recordo malament, diu que els papeles no se van a devolver per sido per són nostres alerta eh? por derecho de conquista. És clar que en ple segle XX algú reivindiqui el dret de conquesta per no tornar als legítims propietaris, documents, que no eren ni cap arxiu ni res, perquè estaven en caixes en un magatzem allà ah. tirats. Sí, sí, sí. eh? Una cosa absolutament... Sí. O sigui, que un senyor digui invoqui el dret de conquesta, mm. doncs en fi. Uh -huh. Jo només tinc l'esperança de que Espanya, durant uns quants segles, va anar perdent totes les colònies que tenia ultramar. Sí. Mèxic... Cuba, Filipines... Van anar perdent totes les colònies d'ultramar. Espero que no, que no passin gaires anys que perdi les colònies encara té a la península. Sí. Catalunya una d'elles. No? A, a la península i al mar Mediterrani i les Balears. balears també. I canàries. Mira, jo penso que, que bueno, aquí... M'he dit, a Ceuta, també. Una cosa que, que volia dir Tana, en aquest aspecte. Jo penso que, que no hem d'anar Eh, separant, sinó unit jo penso que, que ara, digue digue el que cal ara digue ls, digue ls, és fer, fer no, no, no digue'ls que... espanyols que s'uneixin bueno, a França val, val. sí, sí és que li, eh, o al Marroc, Marroc digue'ls que s'uneixin al Marroc a veure què diuen a veure, no, jo no estic dient que, que ens unim mm. jo el que estic dient és que si no aconseguim que a Europa hi hagi una veu eh, ferma nosaltres serem el que els països eh, sud-americans eren abans amb el deute que, que hi havia en el Fondo Monetari Internacional i que estem en això i si no, si no ho si no aconseguim que realment hi hagi una, una Europa forta que digui això és i que no es posi fre a los senyores mercados López, que jo no sé qui cony són aquests senyors. Els, els mercats? Sí, els senyors mercats. Tu i jo som... No, no, no. Nosaltres som mercaderia. Mercaderia. Sí, no, no, amb, això, amb, el, amb, això, amb això us equivoqueu. Mira, els, mercats, els mercats, qualsevol persona que tingui uns estalvis i que sí. aquests estalvis es tinguin un fons de pensions o un fons d'inversió, sí. que això és milers i, milers i milers i centenars de milers de persones, sí. això, això són els mercats. O sigui, els, els que gestionen veure, un fons de pensió o un fons d'inversió de X milions d'euros, sí. evidentment evidentment volen eh, assolir el màxim guany possible perquè són tributaris de les persones, petits inversors com tu, com jo o qualsevol de nosaltres que tingui 4 duros. Sí. Jo el que dic és que tots som responsables de les coses que han passat.é sí. tots, tots. El govern primer, Clar. els mercats, com tu dius després i els particulars a nivell personal també també tenim la nostra quota de responsabilitat Mira, i Francesc. no diguem coses que que, o sigui, no. que tu jo penso, tu, jo eh, eh, realment igual tenim un 0,000 0,1 eh, per milió de culpa sí, sí. Mm -hmm. potser sí perquè veure, nosaltres no ens hem... si més no i jo Personalment, sí. jo no m'he embarcat en aventures financeres. Ah, no? Jo no. Però tu saps que moltes persones, a veure. A, encara que no podien pagar la seva hipoteca, s'han embarcat hipoteques, amb hipoteques, amb targetes de crèdit, sí, amb sí, préstecs sí. personals per anar a les Seychelles, oh, per anar de vacances, per comprar-se un cotxe més gran. I han viscut molt per damunt de les seves possibilitats. Això s'ha fet a nivell institucional, els governs ho han fet i això moltíssimes molts milers de persones també ho han fet per tant, no diguem que els particulars tenim un 0,0001 per milió de no, en tenim una mica més bueno, una mica més, gaude'n però, però la part de, de lleó qui se la porta? no ho sé no ho sé, no ho sé. els governs bàsicament per, per, per haver gestionat malament les coses I, i, i més amunt té els el senyors mercats els, els barri sí, els mercats també, de de també també també i, també. Les, i, i els, eh, aquests crèdits de faus swaps famosos que és simplement que jo compro un dret de si em fa fallida una on un deuta eh, jo tinc dret a, a cobrar aquest aquest eh, importe que, que tinc, i que no tenen jo inclús no tinc eh, deute de, de Grècia i si he comprat aquest crèdit de falses swaps puc cobrar el que, fall, eh, el que tingui de, de nominal d'aquesta aquest, cèdula aquesta... Mm. Mm. tu penses que això és legal? Sí. no sé, perquè jo no ho conec això dels swaps, no puc dir-te no puc dir-te. Mira, dona-me mi, dona mi, dona'm correu. i t'ho explica. Mira, hi ha hagut, hi ha ha ha ha ha a ha ha sobtat moltíssim ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 3 milions brutal ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha deuen una borrada de diners Sí i ara l'Obama què diu? Ah, okay, que han d'incrementar el deute. No ho entenc. No, okay. ho entenc. no ho entenc. Aquestes coses jo no les entenc. És a dir, si estan fins al coll escanyats de deute, ara encara es vol embarcar amb més deute? Clar. És que no ho entenc. No ho és puc és entendre. Que és que no poden pagar. A si no poden pagar. Escolteu, Escolteu, poden pagar A si no, mi si m'agradaria no... que, que algú m'ho expliqués com una família que està fins aquí al coll de deutes, ah, encara vol demanar més crèdit per, per gastar més, és a dir, per incrementar el deute, clar. doncs si això amb una família és incomprensible, a nivell d'un país la primera potència mundial actualment la eh? ja de moment de moment és la primera de moment és la primera doncs encara és, és més, no ho sé és... no ho entenc, de veritat, veritat no m'agradaria que algú m'ho expliqués mols sensible. Si no mira, si tens vera, resposta en No, no la no tens oi? Doncs... mira. Eh, és molt sensible. Per, per, per menjar, eh, mm. Encara que de degui, eh, diners pues, hauré de treure cal és per comprar per comprar per menjar. Sí. Pues ja està, no, però els Estats Units, saps per què tenen aquest deute tan brutal? Va, ah, perquè s'han s'han marcat a tota la guerra, Ara, ja està, ara. Pues ja està ah. però bueno, ja està. Però ara, ara ja no tenen ni per, per, per pagar els serveis mínims doncs, de a, Aleshores, jo no sé què passarà. És a dir, si Grècia s'ha tingut que rescatar, qui rescatarà els Estats Units? Pues és mateix el, que... Els, els que xinesos fan... que tenen el no, deute, no, no. tot el deute no, nord amèrica eh, És veritat, eh, en això pot ser eh, impossible. No, però fan la màquina de, de, de fer bitllets. Mm. Jo ja crec que sí. És l'única cosa que problema. que, s'ha usat un altsonomista si fas això, incrementes moltíssim la inflació i tampoc, tampoc bueno, els, els, els, els, els, els, els interessen. No, eh, aleshores què fan? Mm. Pues el deute. No una, és això? És que no tenen no un altre no, sortida que no poden veure això. És que és, un, és una fugida que endavant sí, No eh, poden eh? veure, no poden veure, però bueno. Però és l'única sortida que hi ha. Doncs no si es manté aquest sistema, sí. Clara. <laughs> Si si això estem si que si, si mantenim el sistema, hem de mantenir la màquina aquesta, la, la eh, devoradora de, de, de diners i calés que no que no, no és insaciable. Sí. La que tu veis. Ara ara ara, ara ara ara, ara. Avaricia, jo. Sí, clar, ah, és clar, és clar. I ja estic d'acord. En clavaricia, ja. però és que igual que, I que la i la avaricia també que reprimeixen les altres, altres... Oh, com sincignas. Per, perdoneu. Sí, sí. D'Avarícia tant n'hi ha amb un cantó com a l'altre. Ah, Home, depèn que, que eh? entenguis. Mira ja, mira ja. Totes les persones som amb major, major o menor mida avericiosos. A veure, sí, però com m'ha les... indignat la qüestió és aprendre no d'aprendre aquestes coses i Clar. tenim una educació que ja ens ha establert aquesta... Saps? veus la tele i ets més guai si tens no sé què i soc superguai perquè vaig no sé quant ja. llavors és una mena d'educació que és la que ens han imposat i que és també el que s'ha de canviar per la meva opinió Sí Sí però, és que, és que el tema... però això no, no exclou el fet que jo deia però avarícia què és? Voler que, Marícia... que es mantinguin els drets socials? A mi no em no, sembla no, no, avarícia, això. Jo, jo no dic, no, jo dic... No, jo dic, ah, sí. jo dic des, de, des del punt de vista per de cada persona, sí. totes les persones, siguem multimilionaris o siguem uns rematats de, de misèria, sí. tots tenim una mesura més o menys acusada d'avarícia. Sí o però, no? Estem, estem d'acord? A veure, però no. igual que... Ja, ah, no. Jo ja, el Igual que reprimeix l'instint sensual Avericiós A veure, Jean-François persones... Jean Igual ja. que reprimeix l'instint sensual i es diu, aquí aquest senyor no ha d'anar violant a la gent troscant bueno, l'estroscant potser no, però, És l'excepció eh, eh? no, L'estroscant t'avericien que... que... això A veure, igual que diu hi ha una llei que per llei es regula sí, aquesta llei sí. Aquesta, aquest diríem aquest pecat o aquest defecte o aquest eh, instint, aquest acccé, eh? aquest excés igual éscé d'avaícia sí, i ell sí, sí. tot això op. Doncs, i per què no es frena per exemple, el principal focus d'especulació que és les borses. les, les borses doncs, que es posi, que es posi. La ta toby de fa 65 anys, els mateixos que jo tinc que ja es va proposar en 1945 es va proposar una tassa de tots els moviments financers de, amb borsaris per què? per tenir-ne un, un dipòsit eh? que l'estat aniria acumulant per coses d'aquestes quan hi ha una, una, un cataclisme fallit d'economia de, de, de, sí. injectat ja està però no no es pot, eh, perquè l'han de, de, de establir, establir tot els països, clar, tots els clar. països, perquè clar si jo el poso aquí, en, en Espanya en comptes de la Borsa de Madrid o la de Barcelona, pues anirien a la de Lisboa o a la de Frankfurt o la de Londres val? I Molt bé. que ja, ja, ja, ja veure dels papers de Salamanca que caponen nat, eh? Wow, <ríe> sí, sí. però és que tot, tot està tot està lligat. Tot està bonic, tot, eh? Eh? Està lligat i bé lligat, eh? som, som el cosmos. Sí, bé. tot està doncs, ha arribat a aquest punt nosaltres que ja marxem us deixem amb una mica de música, el que sí que adonar les gràcies a la Mireia, al Joan Francesc Calvarracin, al, al Gaudensastre i ja tenim dir que ja tenim preparades a la Belenca no i a la Sílvia Hernández amb, amb els seus papers i l'agenda, la, amb la qual cosa doncs d'aquí una estona us oferim la nostra habitual agenda ara posem una mica de música i marxem adeu Vinga. Bé, doncs ja som aquí després d'aquesta petita pausa i nosaltres el que fem ara mateix és anar cap a Can Fabra on es realitza un taller que porta per nom Estiu de Còmic. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita, tallers de descoberta, l'últim taller Estiu de Còmic amb criatures farotges des de Zipi i Zape a Kit Padel, per una mainada de 7 a 10 anys amb l'entrada gratuïta, però atenció perquè cal inscripció prèvia. I de Can Fabra'ns anem cap a la Nau Ivanov i ja trobem la quarta edició del TAP ON Barcelona. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui a dos quarts de deu de la nit la quarta edició del TAP ON Barcelona. Dins del marc del festival de claquer TAP ON de Barcelona, ens trobem amb un esdeveniment en què els ballarins competiran en un format d'eliminatòries. Es tracta d'una batalla de ball en la qual cada concursant posarà de manifest les seves millors habilitats per guanyar el torneig. Els alumnes del festival participaran en una de les categories per aconseguir premis. A més, hi haurà una altra categoria per a professionals, on veurem alguns dels ballarins més punters d'aquesta disciplina en l'àmbit nacional i internacional. El preu serà de 9 euros i per als Amics de la Nau de 7 euros. I dilluns us parlàvem de la 28a mostra de turisme juvenil al punt d'informació juvenil, juvenil Garcilaso de Sant Andreu, que encara queden uns dies perquè s'acabi. Eh? Doncs sí, això serà el centre Garcilaso, que es troba al carrer Garcilaso número 200. Us oferirà de dilluns al dissabte fins al 28 de juliol la 28a mostra de turisme juvenil al punt d'informació juvenil Garcilaso de Sant Andreu. Doncs, hi trobaràs activitats com conferències, xerrades, exposicions, deies a càrrec de professionals del turisme, viatges, escriptors i moltes més coses. També disposaràs d'ordinadors per accedir directament a les webs més rellevants sobre temes de turisme, com ara agències de viatges, transports, allotjaments, cultura, ofertes turístiques i moltes més coses. També tindràs a la teva exposició un espai de consulta, un lloc on podràs llegir amb tranquil·litat tota la informació que se t'ofereix. I no ens oblidem dels fons bibliogràfics especialitzats, un espai on trobaràs un gran nombre de revistes especialitzades, amb viatges amb reportatges, suggeriments i consells a tenir en a l'hora de viatjar. Doncs els horaris són de dilluns a dijous de 4 i mitja de la tarda a 9 de la nit, els divendres de 3 del migdia a 7 i mitja del vespre i els dissabtes de 10 a 1 i mitja. L'entrada serà totalment gratuïta. I atenció perquè aquí a la Trinitat Vella també es fan activitats, en aquest cas arriba el Banc del Temps a la Trinitat Vella. El Banc del Temps consisteix en un intercanvi d'habilitats entre els veïns i veïnes de Trinitat Vella que disposin de temps lliure. El podeu trobar al centre cívic al carrer Foradà de 36. Cada persona pot oferir serveis als altres però també n'ha de sol·licitar.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 i on està situat per acabar el Banc del Temps de Trinitat Vella està situat com hem dit abans al centre cívic de Trinitat Vella al carrer Foradà número 36 podeu informar-vos al telèfon 93-345-7016 torno a repetir 93-345-7016 o també us podeu posar en contacte amb ells mitjançant el mail bancdeltempstrinitatvella arroba gmail.com Molt bé, i dir-vos que aquest, aquest demà és dijous i, per tant, de hi Junta General d'Accionistes del Sant Andreu. Es recorda als senyors accionistes que, tal com es va anunciar pels canals establerts per la llei, demà dijous a les 6 de la tarda està convocada la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, que celebrarà el Col·legi Jesús Maria i Josep al carrer Sant Sebastià, número 55, en primera convocatòria, i al mateix lloc i hora d'aquest divendres, si procedís, en segona convocatòria. Donat el repartiment de l'accionalitat del club, tot fa preveure que la primera convocatòria serà suficient, pel que es recorda aquells accionistes que desitgin assistir a la convivència, fer-ho aquell dia. Posteriorment, els presents de la Junta que ho desitgin es podran desplaçar a l'estadi Narcís Sala, on a les 8 del vespre començarà la presentació del primer equip 2011-2012. Doncs un equip, al Sant Andreu, que serà retransmès la majoria de partits a través d'aquesta emisora. I també dir-vos que hi ha Llocs Estranyament Desastrossos, que és la nova creació de Tomas Nuns per al Sant Andreu Teatre. Estrena el 28 de juliol al SAT. Llocs Estranyament Desastrossos, la nova creació de Tomas Nuns Dance. A l'escenari, tres parelles i un músic que toca diversos instruments.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 una dansa de múltiples riqueses amb un dinàmic sentit del ritme, un ús extrem dels recursos del cos i amb la precisió habitual les propostes del coreògraf i ballerí britànic resident a Barcelona des de fa 15 anys. Doncs han de dir que l'obra s'estrena el 28 de juliol, és a dir, aquest mateix divendres i que... no, divendres, segur? No. Dijous. Dijous. Doncs es fa al Sant Andreu Teatre en Tomàs Nundens es, és companyia resident des del 2005 al Sant Andreu Teatre doncs a més d'aquesta nova obra TND estrenarà a l'octubre la seva primera producció per públic familiar Balvi, el meu avi, títol de la peça s'inspira en, en els contes de la mitologia hindú que no escoltava de nen al seu avi l'estrena de Balvi serà el 27 d'octubre ja ja us ho avancem a la sala de teatre de Sabaguei. Les funcions seran el divendres 29 de juliol a les 9 de la nit i el dijous 28 de juliol també a les 9 de la nit. I més coses, ens n'anem una altra vegada cap a Can Fabra, Déu-n'hi-do la quantitat de coses que haurem de fer aquesta setmana, per al que hi ha gent que vol que es, es trobi a Can Fabra, i eh, dir-vos que hi ha una exposició que es diu Fashion Live a càrrec de Lluc i Luz, que es fa doncs, allà, a Can Fabra. Sí, al seu, seu centre cultural, que està situat al càtedra del segre número 24, Doncs us oferirà aquest mes de juliol l'exposició Fashion Life a càrrec de Yuki Lur. Moltes vegades ens sorprenem de les extravagàncies dels famosos i de gent que va amb un estil propi o fashion. Ens demanem si sempre van així o és cosa de l'exterior. Amb el temps i en la recerca de captar l'essència de la bellesa i de l'espontanitat a la fotografia, vaig trobar molt atractiva la forma de viure i de sentir la moda. Models, perruquers, perruqueres, maquilladors, maquilladores, estilistes, dissenyadores, dissenyadors de moda... Tenen alguna cosa que els uneix. Fet i fet, totes i tots es troben dins de la meravellosa i espectacular Fashion Life. Doncs podràs visitar aquesta exposició els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit. Els dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. També podrà ser anar els diumenges, 12 del matí a 2 del migdia. L'entrada és, com sempre, totalment gratuïta. I atenció a aquelles bandes novells de Barcelona perquè s'estrena al Brot 2011, que és precisament el Festival de Bandes Novells de Barcelona. Si teniu entre 12 i 25 anys i toqueu en un grup, doncs participeu al Brot 2011, al Festival de Bandes Novells de Barcelona. apunteu vos i ja perquè les inscripcions són fins al 30 de juliol. Podeu fer-les a 3 barra brot 2011. Organitzen el Consell de la Joventut de Barcelona, l'Espai Jove a la Fontana, l'Espai Jove a les Bases l'Espai Jove de l'Eixample, l'Espai Jove Boca Nord, el Casal de Joves al coll, l'Espai Jove Garcilaso i l'Espai Musical La Bàscula. I atenció perquè aquella gent que no sabia què fer aquest mes d'agost, doncs podeu fer-vos voluntaris de la biblioteca. La Biblioteca La Sagrera Marina Clotet ofereix el servei de préstec i lectura a domicili a totes aquelles persones amb problemes de mobilitat temporal o permanent, ja siguin males crònics, persones en període de convalescència, amb discapacitats físiques o gent gran... És per això que cerquem persones que vulguin portar llibres o fer lectura a persones grans o amb problemes de mobilitat al barri, tant a domicilis particulars com a casals avis, residències o centres de dia. Si us interessa col·laborar i formar part del voluntariat de la biblioteca, posa't en contacte amb nosaltres. En necessitem. Doncs ens queden dos minuts de programa i ara podem parlar-vos de l'exposició de pintura alPA a càrrec del grup de pintors de Sant Andreu que es fa al Centre Cívic de Sant Andreu.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 doncs dir-vos que tots, tots, tots aquests actes us estem dient que s'ofereix aquest mes de juliol i aquest mes de juliol s'acaba precisament aquest diumenge, és a dir que us queden pocs dies per acostar-vos a aquests actes i aquestes activitats. I una de les activitats a les quals doncs, diumenge precisament acaba és aquest Patis Obert Estiu 2011 que es fa a les escoles de Sant Andreu. Doncs sí, l'escola Bernal de i l'escola El Sagré obriran les seves portes fins al 31 de juliol però els nens i les nenes que hi vulguin accedir ho tindran que fer sota la responsabilitat dels pares. L'escola vale? Bernat de Boil està situada al carrer Mollerusa, número 1, i l'escola del al carrer Costa Rica, número 26, que centra per la plaça Hispano Suïssa, que està al carrer Galceraso. Pots anar de dions a dimensos de 4 a 7 de la tarda, al dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i els diumenges de 4 a 7 de la tarda, recorda que només tens fins al 31 de juliol. Temps de Barri, temps educatiu compartit, és un programa que es proposa optimitzar els usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies. Per més informació, www.pubcn.cat barra Temps Recorda, Escola Sagré i Bernat de Bolli. Molt bé, doncs dir-vos que ja continuen les posicions de memòries del barri de Congrés Indiens, al casal de barri de Congrés Indiens i al Club de Lectura, el 2011-2012, al Bon Pastor. D'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donant les gràcies a la Jaima, a la Belena, a la Mireia, a la Sílvia i a l'Enric i dir-vos que, si voleu, ens podeu retrobar demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda. Adeu.